Floare albastră, 1 aprilie 1873 Iar te-ai cufundat în stele și în nori și ceruri înalte, De nu mai uita în calte sufletul vieții mele, În zadar râuri în soare grămădești în ata gândire, și câmpile sire și întunecata mare, piramidele învechite, urcă în cer vârful lor mare, nu căta îndepărtare fericirea ta, iubite. Astfel zise Mititica dulce, netezind un părul, ah, i-a spuse adevărul, eu am râs, n-am zis nimica. Hai în codrul cu verdață, unde izvoarele plâng în vale. Stânca stă să se prăvale în prăpastia mărață, acolo în ochiul de pădure, lângă trestia cealină și sub bolta cea senină, vom ședa în foi de mure. Și mi spune atunci povești și minciuni cu ataguiță, eu pe un fir de romaniță. Voi cerca de mă iubești și de-a soarelui căldură voi fi roșie ca mărul. mi i desface de aur părul să-ți astup cu dânsul, gura. De mi-i dau o sărutare nimeni în lume, n-a știe, că-și va fi supălărie și apoi cine treabă are. Când prin crengi să a fi vit luna în noaptea cea de vară, mi ținea de sub soară, te i ținea de după gât, Pe cărare în bols de frunze, Apucând spre sat în vale. n am de da asărutări pe cale, Dulci ca florile ascunse, Și sosind, la al porții prag, Vom vorbi în întunecime, Grija noastră n-ai bonime, Cui ce-i pasă că-mi drag. Încă o gură, și dispare, ca un stâlb, eu stau în lună, ce frumoasă, ce nebună, e albastră, am dulce floare, și te-ai dus, dulce minune, și-a murit iubirea noastră, floarea albastră, floare albastră. Totuși, este trist în lume.